Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syarudin Ustaz Shafiq Para pendengar yang kami hormati di kelas sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi membincangkan ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat ahli syurga daripada surah As-Saffat Bermulalah pada ayat 40 yang berikutnya itu: "Dan Allah subhanahu wa taala: 'Aminu bilahe min al-Shaitan ar-Rajim, ilah ibadillahi al-Mukhlasin, ulaih kalau rezqum maulum, fawakihu hum mukramun, fi jannah naim, ala surur mutaqabilin, yutaufu alaihim bika'zim min ma'ain, bi'zah ala'zat al-Sharibin, la fihah gaulu, wallahum anha yuzafun, wa'indhum kasirat al Ka'annahunna baidum maknun Sadakallahul'azim Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan di rusa Mereka itu memperoleh rizki yang tertentu Iaitu buah-buahan Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan Di atas tahta-tahta kebesaran berhadapan. hadapan Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar Dari sungai yang mengalir Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum Tidak ada dalam khamar itu alkohol Dan mereka tidak mabuk kerananya di sisi mereka adalah bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka merupakan telur, burung unta yang tersimpan dengan baik. Maksud-maksud-maksud, anak-anak yang dikasih Allah sekalian. Dalam ayat ini menceritakan tentang kehebatan orang-orang beriman. Mukhlas. Allah bersihkan. Kalau sebut ikhlas, maknanya hati kita bersih daripada campuran, perasaan, nak dikenang, nak dibesar-besarkan, nak dipuja dan dipuji. Itu maknanya orang yang ikhlas. Jadi mukhlas ni hebatnya Allah yang membersihkan mereka. Allah memandu mereka, memberi kepada mereka sehingga mereka mendapat kekuatan tersebut. Banyaklah mohon kepada Allah tuan-tuan dan hadirin dan dikasihi sekalian, hantar doa yang baik yang biasa diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepadamu at-tuqa, tuqa makna ketakwaan. Al-Hudah Hidayah Afaf Al-Afaf maknanya kesucian diri Wal-Ghina Ghina maknanya, kaya yang hidup kita nak melukut Tapi, gantang Mohon daripada orang lain, tuan-tuan Mohonlah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala Mohon kepada manusia ni, tak ke mana perginya Mengampu Memohon, minta Mendewa-dewakan orang Semata-mata nak dapat kelebihan dunia yang fana ni Tak payahlah, tuan-tuan ini Mulai ke Allah sekalian Mohonlah kepada Allah Subhanahu hidayahnya, taufiknya, rezekinya, keafiatan di sisinya nya Kerana tiada satu yang lebih istimewa daripada nikmat iman selepas itu melainkan sihat. Berbanding dengan sihat. Ikuti bila muslimin inna hati ila indications keren. Doa yang boleh tuan, -tuan peroleh pada Facebook saya, Facebook Ustaz Muhammad Allahumma inni as'aluka al-huda wa al Ya Allah, aku mohon pada-Mu hidayah, aku mohon pada-Mu ketakwaan, aku mohon kepada-Mu kesucian diri, kehormatan diri, aku mohon kepada-Mu Kekayaan, Bukan minta-minta kepada manusia Sehingga jadi hina dan menjadi hamba Kepada orang lain, tuan-tuan Jadi ayat ni Allah SWT menjelaskan Bahawa mereka mendapat rezeki Rezeki yang digambarkan berbohan-bohan Dan telah kita jelaskan pandangan para ulama tafsir Contohnya pandangan Ibn Jari Tabari Dalam Zadil Masir pun ada Menyatakan kenapa spesifikkan perkataan fawakih Antara menunjukkan dia satu ni'mat yang kemuncak antara menunjukkan ia Sumber kepada kesihatan Berbanding dengan makanan-makanan yang lain seluruh lainul rahmatid dan dikasihi sekalian kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi fi jannatin na'im ala sururi mutaqabilin mereka berada dalam syurga yang hebat ala sururi mutaqabilin tempat yang tinggi duduk berhadapan kemudian datang yatafu alaihim yutafu alaihim bikas'in min ma'in baydha ala ladzi lisharibin la fiha ghalun wa anha yunzifun dia datang mereka malamnya sentiasa dia datang tak perlu bangun pun duduk saja kalau dilihat dalam program-program perjumpaan orang-orang bukan Islam sebagai contohnya duduk ada saja tukang menghidang dalam dalam dulang bawa air minuman itu, itu nikmat dunia tuan-tuan dengan penipuannya, dengan perempuan berpakaian kotornya dalam program-program seperti -program itu tapi di syurga Kelebihannya yang berganda-ganda Yang tidak tolok bandingnya Memang tidak layak langsung Nak dibandingkan Allah gambarkan ke sini anha yunzifun. Mereka yang minum dalam syurga ni Tidak akan pening kepala Tidak akan muntah Tidak akan mabuk Tidak akan kencing Menata-lata Macam orang yang tidak ada akal fikiran Inilah di antara nikmat yang Allah SWT Kurniakan dalam Syurga bagi Mereka yang masukinya Minum arak syurga saya telah jelaskan pada kurang lalu dibaca oleh para ulama qiraat dengan beza-beza wajahnya la fiha ghaulun anha yunzfuna wa lahum yunzfuna wa tiga-tiga dibaca kerana merujuk kepada maksud yang dikehnaki oleh Allah SWT di sini tidak hilang akalnya orang yang minum tidak hilang akalnya kemudian tambahan kepada nikmat ni dikurniakan isteri-isteri yang cantik jelita qasirat at-tarfi qasira begitu kan qasara yang mengandung makna Keterbatasan, keterbatasan maksur ke sini tidaklah melihat kepada orang lain. Ini memang sikap mana-mana manusia pun tidak suka pasangan yang menceritakan kelebihan yang ada pada orang lain. Apa pernah yang rahmat tidak dikasihalkan? Walaupun yang kita nak ceritakan merupakan ustazah, kalau kita nak ceritakan itu merupakan seorang ustaz, kita seorang samin nak ceritakan lebihan seorang ustazah kepada isteri kita, perkara seperti itu tidak disenangi oleh Tuan-tuan ya, confirm mana-mana istri -mana pun tidak senang demikian juga kalau seorang isteri nak ceritakan kelebihan seorang ustaz kepada suaminya disangkakan menggunakan SMS itu tidak khaluat khaluat tuan-tuan dimulikkan -tuan, pasal menelpon waktu petang pagi mana mungkin seorang suami yang tidak dayus melainkan orang yang dayus saja yang akan membiarkan perkara tersebut berlaku jangan tuan-tuan dalam kita nak buat satu perkara kebaikan ditazinkan ditalbiskan oleh iblis iblis ni kerja dia kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut bagaimana dia mentalviskan dalam perkara ibadah tu nampak macam ada padanya pahala tapi sebenarnya dosa dan order memanjang memanjang tuan-tuan tak ada noktahnya dan bila dah buat tak reti nak berhenti kerana buat maksiat ni dia tak akan hook padanya. Ikhwati billah muslimah siban anurhatilani kasi ask kalian. Isteri yang syurga tidak seperti itu. Isteri yang syurga isteri-isteri yang digambarkan di sini mereka hanya melihat suami-suami mereka saja. Sebab disebut dalam kitab kita tafsir, contohnya tafsir Zahidil Masir Oleh Al-Imam Ibn Jauzi Maksud kepada Qasiratu Tarfi itu Alah merujuk kepada beberapa perkara Contohnya Anahuna anisa Al-Qasarna tarfahuna ala azwajina Fala yang zurna ila ghairihim Isteri-isteri yang Pandangannya memang tidak menjangkau lebih Daripada melihat suami-suami mereka jadi perkataan qasr ini wujud juga kepada maksud al-habs. Habs ini maknanya terkurung. Ter Kata Ibn Zaid, sesorang wanita dalam syurga, bila hari ini akan berkata kepada suaminya, "Wa izzati rabbi, ma ara fil shay'an ahsan minka. Falhamdulillah alladhi ja'alani zawjaka wa ja'alani zawji wa ja'alaka zawji." Seorang wanita di syurga bila dia ke ataupun isteri kita sendiri ke Kedekaan pertemuan tersebut berkekalan. Dalam syurga besok akan berkata kepada suaminya. Demi Tuhanku. Aku tak melihat satu pun lebih hebat daripada mu, wahai suamiku. Syukur pada Allah yang menjadikan aku merupakan menjadi isrimu. Dan kamu pula suamiku. Nah, ni kasihan belas. Kasih sayang yang berterusan. rahmah, mawaddah Yang ada pada seseorang yang berkami di dunia atas cinta kerana Allah SWT. Berkealan sampai ke akhirat. Pada kedua pula, kata Al-Imam Min Jauzi. وثاني ان هناك كسرنا ترفز ازواج غيرهن لكمال يحسنهن سمعته من الشيخ ابي محمد الخشاب النحوي دعنا نقول باسكال بلانكدوو mengatakan bahawa isteri-isteri ini menyebabkan suami-suami tidak melihat kepada wanita-wanita lain dalam syurga kerana kecantikan yang amat hebat pada isteri-isteri ini Ikhwatabila amasium saya untuk hati lenikasi askalian. Tapi jangan kat dunia kita buat macam tu, nak kahwin pilih wanita yang paling cantik. Asasnya cantik. Cantik tu tak kekal lah tuan-tuan. Dia mula dapat anak seorang, dua, tiga, empat. Kemudian mulailah wajahnya berubah, kedutnya tambah dan pada masa itu tidak indah lagi, tidak cantik lagi. Tertipulah orang seperti ini. Bacalah buku Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Menceritakan perkahwinan seorang salafus saleh yang melihat abangnya sendiri dua orang salah seorang berkahwin kerana kecantikan akan jahanam hidupnya seorang berkahwin kerana harta jahanam hidupnya yang berkahwin kerana agama berkekalan hidup mereka bahagia lagi tuan-tuan dan rahmati dan dikasi sekalian limpahkan pandangan kemudian datang perkataan yang Allah gunakan di sini perhatikan wa 'indahum kasiratu tarfi'in 'ain 'ain ini kalau kita belajar bahasa Arab ia adalah jama' daripada Ainak. Ainak ni berarti mata yang terbuka luas. Mata yang terbuka luas. Ini perkataan bahasa Arab kalau kita belajar. Lihat dalam kamus. Contohnya, kamus al-Farid. Jadi, bila menyebut perkataan Na'in, kata para ulama' tafsir, contohnya, binajari Tabari, penyorut banyak pandangan. Antara ni, Hisanul Uyun. Ini merupakan pandangan Mujahid. Matanya sungguh cantik. Yang kedua, Izamul A'yun. Ini merupakan panggilan Sudi, ibin Zaid dan lain-lain. Izam, Izamul A'yun. Izam maknanya besar, azim. Yang ketiga mengatakan, Kibarul Uyun Hisanuhah. Kalau Izam ni hebat, menarik, menggoda. ha, Itu istilahnya. Kalau kibar, besar, bulat. Ini merupakan pandangan Zajjaj. Ka'nahuna baidun maknun. Ia merupakan seperti telur burung unta. Burung apa? Muka sawari. Ini kalau kita belajar bahasa Arab Kita tak ada Lata belakang balalah, Maka kita akan rasa pelik Apa pula samakan perempuan dengan wanita Telur burung pula perginya Selama itu tuan-tuan Ain ini ataupun Ain Jamaat kata ainah Berarti mata yang terbuka luas ni Cantik ke, menggoda ke Itulah maksud dikemukakan para ulama tafsir Ia boleh difahami dalam arti kata hakiki Dan boleh juga difahami dalam bentuk majazi kerana Quran ni datang juga dalam bentuk majah Selain daripada hakikat Yang berarti bahawa isteri-isteri ni merupakan Wanita yang berpandangan luas Pandangan jauh Bukan seperti wanita tak berpelajaran tinggi Cakap dengan dia lain-lain ni -lain, fahamnya Jadi isteri-isteri yang bersyurga ni merupakan mereka yang Kalau nak gambarkan macam kat dunia ni Macam isteri yang berikan sampai PhD lah Seolah-olah begitu Bukanlah kita merimih-temihkan orang di bawah Musawah Ataupun level itu Tidak tuan-tuan Tidak Maksudnya di sini Isteri yang Terbuka mindahnya Hebat Jadi teman kita dalam syurga Pandangannya Fikirannya yang bernas ha, Mungkin itu juga pandangan yang Seperti dikemukakan oleh di setengah para ulama' Contohnya Ibn Ashur Tafsiyah Tahrir Tanwir Walau bagaimanapun Makna yang pertama Lebih jelas Daripada Dalam konteks pun Abbasara Mi'in Dalam rujuk percantik Menggoda Indiknya dalam syurga ni segala yang kita minat yang kita suka kita cenderung itulah yang Allah sediakan bahkan lebih dari itu fiha malaa a'yun ra'at wa laa sami'at wa laa 'ala qalbi bashar dalam syurga besok ada nikmat yang tak pernah terjangkau di fikiran kita tak pernah terlihat di mata tak pernah didengar oleh telinga jadi nak ceritakan di sini deskripsinya pun tak sampailah kepada apa yang Allah kehendaki tuan-tuan ini saja boleh membantu kita faham Berdasarkan pandangan para ulama tafsir jadi bait Ala jamak dalam perkataan biydah iaitu telur. Ada yang memahami maksud biydun maknun ni telur burung unta. Kerana burung tersebut menghamparkan bulu-bulunya halus atas pasir sebelum meletakkan telurnya cantik sangat pandangan burung unta ni untuk uh, apa istilahnya tuan-tuan? Burung unta ni mengeluarkan telurnya. Ah ha, begitulah agaknya. Burung tu sebelum dia mengeram dia mengeluarkan telur kan. Dia bertelurlah sebenarnya. Ha, ah dia akan letakkan bulunya yang cantik atas pasir. Kemudian telur yang kulit kulitnya cengkerang itu yang keluar putih cemerlang berkilat dan disertai dengan warna kuning-kuningan. Macamlah cahaya rembulan tuan-tuan. Boleh tuan-tuan bayangkan tak? Pergilah ke zoo tuan-tuan. Tanyalah kepada golongan asik dalam Google ke surf dalam Google kecari tengok macam mana wajah yang dikendaki sebenarnya kerana Quran itu turun kepada orang Arab yang sangat mengagumi perkara itu maka inilah yang mudah untuk difahami oleh mereka dan kita kenalah mujahadah untuk memahaminya ada juga yang memahami kan memahami maksud di sini maksud di sini iaitu telur yang diletakkan oleh burung di atas tumpukan sarangnya ataupun ada juga pandangan mengatakan bahawa yang merupakan isi telur sebelum disentuh oleh tangan jadi nak dikendaki oleh Allah SWT di sini dia sulit bersarab kalau kita pelajari ini satu, -satu bentuk tashbir tashbir ni tuan-tuan, iaitu kita mengajak seorang untuk berfikir dengan satu gambaran yang senang, difahami kalau kita ada tashbir kan dalam ilubayan, merupakan perkara yang pertama dipelajari dalam balarah, dalam ilubayan ni Bukankah kamu yang akan kita pelajari iaitu tashbih? Contohnya, penyair mengatakan antara syamsi fi ziyah iwa in jau'asta kewanah fi aluil maknanya, kamu ni bagai dalam matahari yang mencapai sinarnya walaupun kau berada di atas planet yang tinggi di tempat yang paling jauh. Tapi cahayamu tetap sampai nak cerita nak bandingkan seorang itu dengan sifat kemauannya. Atau kalau sebab antara lain syif syajaja atiwal ikdami as saifi, antara lain syif syajaja atiwal Kamu ni macamlah lain. Macam Singa Dari keberanian Dari sudut Menentang musuhnya Ini ha, bentuk-bentuk tashvir lah. Contohan ini Mula katakan sekalian Ini juga yang sedang kita pelajari sekarang Penyamaan Apa kita nak sebut ni? Penyerupaan Persamaan Usaha untuk menyamakan Satu dengan yang lain Agar lebih faham Konteks yang dikehendaki Apapun nak tunjukkan kepada Wanita di syurga ini Begitu terpelihara Macamlah telur Yang dijaga oleh ibunya Yang cantik Rupanya berkilat Bergemerlapan cemelang, kelawannya itu macam itulah bandingan yang dikemukakan oleh Allah SWT begitu hebat sekali, bila dari yang nanti seorang, maka indahilah melakukan maksiat tuan-tuan, mohonlah kepada Allah salu Allahumma ini asaluka fi'ilal khairat wa tarikal munkarat, ya Allah aku mohon padamu, supaya cenderung melakukan ta'at cenderung meninggalkan maksiat, wahubbal masyakin panjang lagi doa ni tuan-tuan, kita akan pelajari pada kudah-kudah yang datang, insyaAllah ya Allah aku mohon padamu, cenderungan melakukan ta'at dan kegembiraan bila meninggalkan maksiat Dan mencintai orang-orang miskin Kita belajar di doa ni tuan-tuan Salah satu usaha untuk menghindarkan diri Melakukan maksiat, melihat aurat orang Melihat website-website website yang bukan-bukan Bayangkanlah ni'mat Allah Peruntukkan syurga ni Memadai untuk menjadikan kita seorang mukmin yang sejati Allahumma'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa rabbil alamin Wa barakaallahu